Antoine de Saint-Exupéry Jatorisco et Saint-Bouroua Le Petit Prince Mila behatzun dairuro mabian, Lileko oftalmologo baten eskutik sortu zen Lilen lehenikautxe mailen elkartea eta berehala lehen soinudun liburutegia irakurtzeko gai ezirenei zena, batez ere ikusmen urria zutenentzat entzat eta itxuentzat pentsatua. Bagaurregun, Frantzia Restatua neunda mar liburutegi inguru badira, horien artean iparraldean bakarra den, eta berrogei urte beteze den miarritzeko soinudun liburutegia. Eta helburua ahots emailek Bol irakurtzen dituzten liburuak irakurtzeko zailtasunak dituztenentzat eskuragarri ustea da. Ahots emailean elkarteko ahots liburutegiak erakurgia dute liburu hau zuretzat zerbitzuenen ukaiteko, medikoagiri batekin bazkidetu behar da, eta honela audioliburuak liburuak doainik eskuratu daitezke. Eta biarritzeko soinudun liburutegiko tegiko idazkariak eta Frantziako haotxe mailen presidente ordeak ani ualdek kontatu digun bezala, arrazoi ezberdinengatik izan daiteke zerbitzuenen beharra. Keuzazua unha motif komladislexi, euh, keuzazua unha maladi neurologik, keuzazua des problèmes de, de vue par exemple quand on a des des problèmes de main, des problèmes de, de polyarthrite rhumatoïde on qu'on peut pas tourner de page on peut avoir accès a un audio livre bestalde ere azpimarratzekoa bada ikastetzentzat audio liburuak grabatzen eta guzten dituztela ere eskola liburuak eta isialdirako liburuak ere eskuragarri jartzen dituztela c'est-à-dire que l'on aide tous les élèves qui ont des problèmes dyslexiques, dysphasiques pour qu'ils puissent suivre les cours en temps et en heure, sans retard et que les parents ne soient pas trop sollicités. Eta azken sei urteetan euskarazko audioliburuak eskaintzen hasi dira liceo, colegio eta ikastolek eskatu. Donc là on s'en monte un petit peu la pression, il nous faut des donneurs de voix basque pour lire des livres pour les ikastola. Et ba euskaraz irakurriko duten hauts emaileak berdituztela errandigu ani udaldeek eta ez bakarrik eskolako eskolarako Les Li personnages qui n'ont pas pu parler basque dans les temps anciens quand elles ont des Alzheimer elles reviennent à la langue maternelle et ça serait bien qu'on propose des livres en basque ou même les contes les anciens contes qu'elles qui ont bercé leur enfance. ...por pouvoir lera proxei de lor enfanz. Babiarritzeko, soinudun liburu tegian... ...Elisabete Salaberriarekin ere mintzatu alizangara... ...ahotxe maile berria da, eta berauk kontatu digunaz. E, ni irungoa naiz, e, hemen bizi naiz e, duela hogei urte, e, mugerren. Eta e, orduan nola gertatu da, augustia, ba, baduta laba bat etxepare liceoan, eta e, burasogisaba etxepare, liceo, etxepare liceotik baditugu mezuak imeilak, iritzen direnak gure etxerat. Eta egun batez, bazen bat, erranez behar zituztela, gure boza emaiteko e, euskaraz grabatzeko liburuan grabatzeko e, pertsonak eta hala emaila irakurri nuen eta ona etorri nintzen hala hori izan da eh eta astapenetan zaude edo dagoeneko irakurri ahal duzu liburua Aztapen, aztapenean naiz, eh, egia esan, eh, bidarteko herriko herri aldizkari baten artikulu bat, baino ez dut irakurri. Eta, oraindik dik, eh, nere soinua, ez da ongi emana, beraz, ez da deus eh, gehiago egina izan, eta, ari naiz, eh, konponketa teknikoetan oraindik nola pasatzen da behin izena eman da zer nolako e, urratsak eman dar dituzuta emango dituz. E simplea izan da. Orduan deitu nuen eta e, errantzidaten etortzeko e, finkatu genuen egun bat eta or, e, ordu batzuk e, pasanituen e, formatzaile hemengo formatzaile batekin, e, ikasteko nola erabili auda Gaudaziti da e, zure ordenagailuan e, ematen duzun edo kargatzen duzun e, los iziel bat. Beraz e, hori eginik, hori ikasirik, ba, gero etxean saiakerak egiten dituzu. Bai, denbora pixka bat galde egiten du egia esan, baina e, formakuntzari esker ba, aurrera joan da gauza. Bai. Grabatzen dituzu pasarteak, bidaltzen dituzu eta gero erraten dizute edo, zuzentzen dizute, petioaren bat egiten duzunean edo? E, formakuntzan, jadanik erakusten dizute nola e, egin nola e, konpondu zure e, petxoak. Beraz, e, etxean egiten duzu alduzun gehien bat. Orduan, gero, bai, edozein dokumentu bezala, idatzizko bat bezala, e, zure eginduzun grabazioa, e, gordetzen duzu zure e, dosier batean, etxean, eta gero, igortzen duzu, errexada, igortzea. Hara, eta gero, bai, e, zu zentzaile bat bada, erreiten duena, ba, begira, e, nire kasuan adibidez. Ez e, zure soinua ez dauna reglatu behar da. Ala, beraz, hortan gira pixka bat e, ikusten nola egin, ez baina iz, e, ongi iritsi. E, gero ere, liburu bat irakurtzean, ez da soilik testua irakurtzea, horri e, handek guzia e, irakurri barbaita bozgora, oda parentesiak, puntuazioak ere, eman bardituzu? E, bai, e, hortan, oraindik ez naiz, e, bai. E, entxeatu naiz, e, liburu erres bat e, hartu dut, e, nik nere kabuz, hori ba, entxeatzeko. Beraz, hasi, hasi berria naiz, beraz, pentsatzen dut hortan e, zuzenketak e, egin beharko ditudala, antziko baituta. baina e, erran behar dena da, irakurketa aski... E, Ka txeen artean la hitz hori heldu zait neutrala izan behar dela. Ez duzu egin behar antzerki bat. Ezen eta bestela e, bidea ematen dio entzuten duenari e, zuk eman nahi duzun irudi hori egiten. eta e, neutrala izan behar da, irakurketa berak egin dezan bere irudia. Ara, beraz bai pentsatzen dut e, bai... E, parentesiak eta aipatu behar dira edo e, idazlearen oarrak, bai egin behar da, baina ala, hori ere kontutan hartu ze e, ahalik eta neutralena egiten e, entxeatu behar da. Behas horretan hasi berri berria naiz eta izanen ditut bai e, kontutan hartzeko gauzak. Beharrezkoa ikusten duzu, eta baitez ere Euskaraz e, audioliburuak izan daitezen. Et? Bai, beharrezkoak dira e, alde batetik e, Euskaldunak diren e, pertsonak badirelako, ez sintutenak irakurri beren kabuz ez dute autonomia hori orduan bai noski hori egiteak ekartzen du satisfazio bat motivazio bat da ere eta noski ba beste dozen irakurlek bezala eh irakurle euskaldunek e, ezin duek ere eskubidea dute e, irakurri al izateko liburuak nork hautatzen ditu zuk baduzu a, a, autua ere e, liburu bat e, irakurtzeko edo hemendik kudeatzen da oraindik hast, hain astapenean naiz ez didate deus eh e, agindu Beraz ari naiz, soinuarekin, nere bozarekin, noraino iritsi naitekeen, saiak e, erake egiten, momentuz ez dut izan galde berezirika, e, eta mo, astapen-astapeneko urratxetan naiz, baina bai, eiekin noski kontutan izanen dut, eiekin ba, zer galde egina izanen den, e, Ezen bat denbora eskatzen du gutxi gora bera badakizu edo hasi zara lan ean eta ikusten duzu, denbora eskatzen du? Bai, denbora eskatzen du, baina um, aztapen batean noski gehiago izan behar dela eta pentsatzen dut emeki-emeki eh, konfiantzan eta um, ohitura hartzen dela. Erran izan didate, elkarteko eke hartzen duela behar bada horren bateko grabaketa bat, iru horreneko lana eskale zakela. Abantaila bat da, etxetik e, egin ezula lan, etzera, e, zumo gerrekoa izanik ere, etzera zertan etorri bar biarritzera, bihartzeko mediatekara? Bai, bai, e, horregatik ere horrek erresten du lana, bestela zaila litzateke, Enetako astero eta astean bi aldiz etortzea grabaketak egiteko. Eskerrak etxetik egin daitezkela. Bai, Elizabete Salaberriaren adirazpen hauekin geratzen gara eta interesa balin baduzue harremanetan sartzeko edo argibide guztientzat lebibliothecsonor.org webgunera jo dezakezu.